Második rész Derrisz kényelmesen elhelyezkedett az ülésben, de árgus szemmel figyelte a műszerfalat. A békésen lebegő járművet a két hatalmas vava-fa leboruló lombjai elrejtették az esetleges kíváncsi tekintetek elől. Igaz, az erdő felett amúgy sem volt jóformán semmi forgalom. A dzsungel lakói, cserregő, huhukoló hangok áradatával háborítatlanul éltek a fák között. Kalnor nor fővárosa, Lima. Közel 6 órányi repülésre esett, és a bolygóe részén nem rontották el a vadon szépségét sem lakótelepek, sem kereskedelmi központok, de még a turisták is elkerülték ezt a helyet, kivéve azt a két embert, akikre várt. A Sien Ha férfi beletúrt hosszú, sötétvörös sörényébe, és enyhe aggodalom fogta el. A bérgyilkos előző este gondosan elmagyarázta a Graydon házaspárnak, hogy merre találják a régen elfeledett ősi kristálybányát. A Simon nevű férfi mohón csillogó szemmel hallgatta végig a titokzatos kincses bányáról szóló történetet, ám feltámadt benne a gyanakvás. Miért mondja ezt el nekünk? Ha ez igaz, már minden turista ott nyizsögni ásóval, lézerfúróval felfegyverkezve... A kormány nem akarja, hogy a látogatók tudomást szerezzenek róla, ezért a bányát hivatalosan kimerültnek nyilvánították. De biztosíthatom róla, hogy csupán pár lépés kell megtenni a bejárattól, és már is talál pár Jill kristályt. Aha, és akkor maga miért nincs ott? Miért nem bányászkodik, ahelyett, hogy itt sugdosa a fülünkbe? Derris vállat vont. A mi számunkra már értéktelen a Jill. Amióta áttértünk a sokkal olcsóbb szintetikus kristályokra, nem éri meg bányászni, viszont a szépsége továbbra sem megvetendő, igaz? Villantotta fel a Sienha az ujján fénylő, aranysárga köves gyűrűt. Talán maga is velünk tarthatna, tudja, arra az esetre, ha eltévednénk, vagy ilyesmi? kotyogott közben a feleség. A Sienha megrázta a fejét. Mennék, de még ma este vissza kell térnem a szigetvilágba. Sajnos halaszthatatlan üzleti ügy. Keresünk más vezetőt! legyintette bosszúsan a férfi. Nem javaslom, villant fel kissé bosszusan Deris vörös szeme. Vallási és történelmi szempontból a zsilkristály még mindig jelentős szerepet játszik az életünkben. Ha véletlenül pont egy hívőt fognak ki, garantáltan fellármázza a cimboráit, és kellemetlen kérdésekre számíthatnak a bányahatóságtól. Eh! és persze magát nem érdekli a vallási hókusz-pókusz. Ugyan... nevetett fel Kurtán a Sienha... Ez csupán görcsös ragaszkodás a múlthoz. Haladni kell a korral, különben rettenetesen lemaradunk, igaz -e? Oké, okay. és mennyit kéne ezért az információért? Dünnyögte a köpcsös izzadó ember. Megegyeztek. A házaspár megkapta a koordinátákat. A rejtőzködő sikló konzolján kék fény villant, majd halk csippanás jelezte, a Graydon házaspár bérelt járműve közeledik. Derryz pár gomnyomással meggyőződött róla, hogy tényleg csupán a két ember ül a járműben. Remélte, hogy nem szereztek valakit a helyi idegenvezetők közül, mert akkor le kellene fújni az akciót. Iddar a világteremtő első törvénye, szentésérthetetlen tabuként éget bele a bérgyilkos agyába, egy ha sem okozhat semmilyen kárt a fajtársának. Igaz, ezt iddar második törvénye részlegesen felülbírálta. Aki a Sienhá vagy Iddar ellen fordul, annak bűnhődnie kell. Akárhogy is, ha a turisták idegenvezetővel jönnek, az mindenképpen megbonyolította volna a helyzetet. Szerencsére nem így történt. A kékes-szürke, karcsú légikocsi derisztől alig 50 méternyire suhant el. A bérgyilkos, fegyverszerű tárgyat kapott elő, megcélozta a földi házas pár tovazógó járművét. A láthatatlan, szerves anyagon könnyedén áthatoló sugárzás utolérte a siklót. A könnyű antigravitációs jármű hánykolódni kezdett, majd orrát a föld felé fordította, és sivító motorokkal lezuhant. A távoli fák koronái felett csupán pár másodpercre ugyan, de felvillantak a robbanás fényei. Derris újai visszatértek a konzolhoz, majd megnyugodva bólintott. A bioszenzorok nem találtak emberi életjeleket. Bevégeztetett. Ti sem fogjátok többé meggyalázni Iddar templomát? morokta a bérgyilkos. Na igen, a világteremtő törvényei egyértelműek. A Sienha beindította a műveket, óvatosan lekormányozta a járművét a vaskos, megcsavarodott fatörzsek közé, majd viszonylag kényelmes tempóban elindult vissza Fél Félúton járhatott, amikor hívása érkezett. Megadta a titkosított csatorna kódját, majd meglepetten a kivetítőn felbukkanó arcra merett. Azonnal ráismert Heinre, Hiddár főpapjára. Na hát, micsoda meglepetés, hogy személyesen lépsz velem kapcsolatba. Örömmel jelenthetem, hogy a munka elvégezve. Nem ezért hívtalak, vágott Deris szavába a főpap, új, sürgős megbizatásom lenne a számodra. A holnap utáni földi járattal érkezik két utas, egy férfi és egy fiatal nő. Még meg sem érkeztek már is. Ne szólj közbe! – Csak figyelj! – csattant fel dühösen Hahn. James Fogg és nagyja West! A bérgyékos figyelmesen szemlélte a képernyőn megjelenő adatokat. – Hm, kép nincs. – Sajnos nem sikerült szereznünk, de a leírás talán elég lesz, hogy felismerd őket. – Semmi gond, megoldom. Estére már nem lesznek életben. – Nem? – Ne öld meg őket! Még nem! – csak kövesd őket, figyeld minden mozdulatukat, és jelentsd, ha bármi szokatlant tapasztalsz. Holnap reggel látogass meg, mert lenne néhány dolog, amit személyesen szeretnék veled megvitatni. Rendben, meg lesz, Hein. A kommunikáció megszakadt. Derris értetlenül pislogott a deaktiválódott kivetítőre, majd vállat vont. A munka az munka. Idár szolgálatában nem kérdezünk, csak cselekszünk. Gondolta, azzal nagyobb sebességre kapcsolt. Az iker napok majd 10 órányi időtartamra elbúcsúztak. Limáj, toronyházaitól csupán a horizonton fénylő halványlilat csík emlékeztetett még a nappalra. A főváros magas épületei között egyre gyérült a forgalom, a repülő és kerekes járművek leginkább csak a kíváncsi, izgatott turistákat fuvarozták a pár éjjel-nappal nyitva tartó szórakoztató centrumok valamelyikébe. A Sien H faj egyedei nem kedvelték a sötétséget, és csak azok dolgoztak éjjel, akiknek feltétlenül szükséges volt. A bérgyilkos hagyta, hogy az automatika vezesse a siklót, így volt ideje elmerülni a gondolataiban. Tűnődött egy sort a következő feladatán, de egyelőre félretette az azzal kapcsolatos vegyes érzéseit. A jármű finom döccenéssel landolt a jókor a jókora teraszán. Derisz kászálódott a vezetőülésből, majd a teraszt a lakástól elválasztó üvegfalhoz lépett. Az átlátszó lap egy része engedelmesen félrehúzódott előtte. A mozgást érzékelő rejtett világítás bekapcsolt, vöröses fénnyel borítva be a jókora szobát. A Sien letelepedett a fotelbe és félig fekvő helyzetbe igazította az ülő alkalmatosságot. A mennyezetről aláereszkedő érintő képernyőn megrendelte a vacsoráját, majd némi habozás után aktiválta a kommunikátort. A hívásjel alig villant párat, fiatal, sienha, nő jelent meg a képernyőn. De Riss, aggódtam érted, egész nap nem hívtál! Csendült fel a nő enyhén korholó hangja. Sajnálom, de áta, fontos megbeszéléseim voltak. Persze, semmi baj, átjössz, vagy én menyek? A bérgyakos elmosolyodott. Nagyon megharagszol, ha csak holnap délután találkoznánk. Elfáradtam ma. Holnap reggel lesz egy találkozóm, de utána napszálltáig a tiéd vagyok. Nem tudod, mit hagysz ki? De áta mosolyára deris sörénye önkéntelenül felborzolódott. Ne csábítgass! Miért ne? kérdezte huncutul a nő. Iddár törvénye megengedi, sőt, ha új veszük, panancsba adja. Az istenség nevének említésére automatikusan felidéződtek Derisben a harmadik törvény szavai, aki bennem hisz, annak minden szabad, ha csak nem ütközik az első vagy a második törvénybe. Úgy. Nos, lássuk, mit hagyok ki? Kérdezte az izgalomtól reketten a bérgyilkos. Deata megfordult, távolabb lépett a kamerától, majd szándékos lassúsággal levette ékék felsőjét. A karcsú derék és az enyhén olajosan csillanó barna bőr láttán Deris felmordult. Hé, hey, nem látlak jól. Talán, ha megfordulnál. Legyen, ahogy iddár akarja. Rázta meg a vállára hulló élénkpiros sörényét a nő, és szembefordult a kamerával. A kebleit elrejtő tenyerét azonban nem vette el. A bérgyilkos csalódottan felhőrrend. Ennyi? A többit majd személyesen. Deris kirúgta maga alól a fotelt. Megyek, már ott is vagyok. Fél perc múlva a teraszon pihenő sikló hajtóművei felsüvöltöttek, és a sárgászöld jármű eszeveszett tempóban száguldott tova. Deris jókedvűen szemlélt az alatta elsuhanó tájat. De átának igaza volt, bolondság lett volna kihagyni a vele töltött estét. Limája tornyai már messze maradtak mögötte, az enyhén dombos vidék Vava ligetekkel, zöldes-sárga mezőkkel üdvözölte az arra járót. Deris a tanulmányaiból emlékezett, hogy alig 300 éve ezen a környéken termőföldek, édesvízi algatelepek terültek el, egészen a látóhatáron magasodó Gála hegységig. Akkoriban a Sienhá faj még éppen csak elkezdte tanulmányozni a maghasadást. Az első űrhajósuk eljutott a bolygó orbitális pályájáig. A kal nor túlnépesedett, a természeti kincsek és erőforrások a végletekig kimerültek. Aztán megjelent Iddar. Pontosabban, Iddar mindig is létezett, egyike volt a kisebb istenségeknek, de csupán maroknyi követője akadt. A történelmi időszámítás szerint a 606-os ciklus 6. napjának éjjelén ismeretlen oknál fogva a bolygó teljes számítógép hálózata leállt. Órákon keresztül semmiféle elektromos eszköz nem működött, és a világméretű esemény hatalmas káoszt okozott. Ám ahogy a jelenség elkezdődött, ugyanolyan hamar véget is ért. A mérnökök, tudósok nem találtak rá semmiféle magyarázatot. Arra pedig, hogy miként törlődhetett minden információ az összes tárhelyről, végképp nem. Akkor is csak a sörényüket rázták, amikor az ismert információ helyett idegen adatok garmadát találták a memóriabankokban. Az új fájlok meghökkentő, még sosem látott reaktorok, járművek, gyártósorok tervrajzait tartalmazták, de akad közötte olyan leírás is, ami a mezőgazdaságot alapjaiban megváltoztatta. Ami azonban elrémítette az akkori vezetőket, hogy minden adat Iddar nevével volt fémjelezve. A világteremtő három törvénye mindenhol felbukkan. Eleinte csak óvatosan tették próbára az új technikai vívmányokat, ám hamarosan a Sienha ráébredt, akár is tette, de megmentette a fajukat a lassan, de biztosan bekövetkező pusztulástól. Az új eszközökkel, gépekkel képesekké váltak szinte a semmiből energiát termelni, a felszín alatt kialakított ökoszisztéma pedig akár kétszer annyi sien is elláthatott élelemmel. Az amúgy is elavult gyártelepeket, kimerült, elhagyatott külszíni bányákat a vadon lassan visszakövetelte magának. Száz évvel a világteremtő felbukkanása után már nyoma sem maradt a sien egy egykori pusztító tevékenységének. Iddár papja is egyre nagyobb hatalomra tettek szert. A többi istenség hívei először csak morogtak, majd nyíltan lázadozni kezdtek. A bolygó egymást váltó kormányai igyekeztek kivonni magukat a vallási háborúkból, ám alig ötven ciklussal később már gyakorlatilag minden Sienha, Iddar nevével az ajkán kelt és feküdt. Aki ellenkezett, makacskodott, az hamar a templomok áldozati oltárán találta magát. Végül a politikusok is belátták, hogy jobb, ha elfogadják Iddar hitbéli tejhatalmát, és a három törvényhez igazítottak minden jogi rendelkezést. A Kal Noron az első és második törvénynek köszönhetően, amik szerint egy Sienha nem okozhat semmilyen kárt a illetve a Sienha vagy Iddar ellenfordulók szigorú büntetésben részesülnek, szinte teljesen eltűnt a bűnözés. A harmadik törvény pedig akkora szabadságot adott az egyedeknek, ami elmosta az összes eddigi társadalmi berögződést, idegenkedést és a morális érzékerült került előtérbe. Például akár mesztelenül is bóklázhatott volna a Sienhá az utcán. Senki sem tehette volna szóvá a dolgot, mégsem került sor ilyen szokatlan eseményekre. A törvényeket szimbolizáló háromszög vált nem csak dár de az egész bolygó jelképévé. Akadtak csalók, akik igyekeztek a saját érdekeiknek megfelelően hajlítani a három törvény szavait, de nekik gyorsan nyomuk veszett. Azóta időről időre a gálahegységben álló ősi Iddar templomból újabb utasítások érkeztek, amiket az éppen aktuális főpap közölt a kormányjal. Deris arra eszmélt, hogy az automatika közli hamarosan megérkeznek Lam-An-Urba. A régies dialektusú szó pontos fordítás szerint azt jelentette, hogy a mélyből előtörő fény. Igazából talán csak a beavatott papok tudták, hogy ez mit takar. A bérgyilkos megilletődve szemlélte a sok ezer éves oszlopokat, a hatalmas kőkupolát, majd elhúzta a száját az utóla kialakított parkolóban pihenő jókora turistasikló láttán. Nem kedvelte az idegeneket, de tudta, hogy a kál szüksége van rájuk. A bolygó természeti kincsei még a két bányázható hold érceivel együtt is csak sovány nyersanyagforrást forrást jelentettek. A többi fajjal való kereskedelemhez pedig pénzre volt szükség, mert egy-egy jó vacsorával alig ha volna meg a Sienha üzleti partnerei. Az egyetlen, amire alapozhatták a bevételeiket, az idegenforgalom volt. Az érdekesség benne, hogy alig pár évtizede a frissen kinevezett főpapon, az akkor még ifjú Hánen keresztül, maga Iddar javasolta ezt a pénzszerzési módot. A kormánytagok csak a fejüket rázták, hogy ugyan mit tudnának nyújtani a turistáknak, ami más bolygókon nincs meg. A főpap erre egy adatkristályt adott át a csalódott politikusoknak, tele nagyon furcsa eszközök terveivel. Deris a bőhöm személyszállító járműtől a lehető legmesszebb szállt le. Kimászott a siklóból, egy pillanatig élvezte az arcát, testét melengető napsütést, hagyta, hogy a hely szelleme és iddar ereje átjárja, majd nagyot sóhajtva elindult a hatalmas kőkupola felé. A majdnem szabályos félgömb alakú épületben hűvös félhomály fogadta deriszt. A magasan fekvő, keskeny ablakokon át behatoló napsugarak éles fénykévégben érték el az időtől és sok milliónyi lábtól beszürkült kőpadlót. A bérgyilkos eddigi karrierje során mindössze háromszor járt Lam-An-Urban, de a főpappal még sosem találkozott személyesen. Enyhe izgalommal forgolódott, de a csarnokban csupán néhány templom tett, vett a jókora oltárkő körül. Légy üdvözölve, Lam-An-Urban, Deris, felle vagyok! Hány segítje! A váratlan hangra a bérgyilkos összerezzen, harcra készen megpördült. Alig pár lépésnyire tőle idősödő iddar mosolygott rá. Halványzöld köpenye elárult, hogy egyike a magasabb rangú hitőröknek. Deris magára dühösen, amért a pap ilyen könnyedén és észrevétlenül becsergészte, pár másodpercig Sienha fajtársára merett, majd lassan elernyedő izmokkal viszonozta az üdvözlést. Köszönöm, fényhordozó! Ha tudod a nevem, úgy azt is tudod, hn van találkozóm. Tudom, rázta meg a kopasz fejét felle. Már vár rád, De Deris továbbra is kicsit bosszankodva indult el a fényhordozó után. A pap nem tartozhatott a beszédes Sienhák közé, hallgatagon vezette a bérgyelkost a dóm távolabbi fala felé. Kopaszra borotvált fején meg-megcsillant az ablakokon át belopakodó napfény. A simára csiszolt íves falat elérve a fényhozó gyanakodva körülhordozta a tekintetét a csarnokon, majd tenyerét az egyik behemót kőkockára helyezte. Soha nem lehetünk elég óvatosak. Iddárnak sok ellensége van, de persze ezt neked nem kell magyaráznom. Mielőtt Deris válaszolhatott volna, a fal egy része halk csikorduló hang kíséretében kinyílt. A bérgyilkos meglepetten pislogott a rejtekajtó mögött felbukkanó modern lift fülkéjébe. A felvonó éles fény egy pillanatra elvakította, de igyekezett elrejteni a meghökkenését. Belépett az alig pár négyzetméteres hengeres kapszulába. Felle vetett még egy pillantást az oltár körül hajlongó hittársaira, majd Deris mellett termett. Ne kérdezzek semmit, igaz? Futott végig a bérgyilkos tekintete a lift konzolján. A pap megvárta, amíg az ajtó becsukódik mögöttük, megérintett pár jellet a vezérlőpanelen, és csak akkor felelt, miután a kissé szűkös kapszula megmozdult. Miért ne kérdezhetnél? Ittárnak nincs titkolni valója, így nekünk sem. Igaz, nem mindenkit terhelhetünk ugyanannyi információval. Egy egyszerű forgalomkontrollernek nem szükséges annyit tudnia, mint például neked. Neked viszont nincs szükséged HN összes tudására, viszont aki érdeklődik, az választ kaphat a kérdéseire. Deris eltűnődött a szavakon. Logikusan hangzott, amit fellemondott, valahogy mégis szokatlannak tűnt. Az idősödő fényhozó halványon elmosolyodott. Látom rajtad, nem érted. Csupán nem tudom, melyik törvényhez igazodik. Mindegyikhez, Deris, mindegyikhez. Éppen ez a csodálatos iddár törvényeiben, hogy tökéletesen alkalmazhatók az élet minden mozzanatára. Lelkesült fel a pap. A túl sok vagy nem megfelelő tudás veszélyes lehet, könnyen összezavarhatja a Sienha fejét, így tehát a gondosan adagolt ismeretekkel teljesítjük az első törvény szavait, nem okozunk kárt a hittársainknak. Ugyanakkor ezek az ismeretek biztosítják, hogy ne kelljen a második törvényt alkalmaznunk, ne legyen szükség a fajtársaink halálát okozni. Aki tudja a helyét, az nem válik Iddár ellenségévé. A harmadik törvény is teljesül, hiszen bárki nagyobb tudásra tehet szert, akár a világi képzéseken, akár Iddár csarnokaiban. Csupán kérniük kell. Deriszt elfogta a furcsa érzés, hogy a pap hazudik. pontosabban nem mond el minden. Ez igaz, viszont nem mindenkiből lehet mérnök vagy fényhozó. Balóban, de gondolj bele, nem minden magból lesz virág, még amelyik szárba szökken, az sem biztos, hogy elég erős lesz, hogy túlélje a korai fagyokat vagy az erős szelet. Éppen ezért van szükség a gondos válogatásra, hogy csak a megfelelő magok kerüljenek elültetésre. A lift halk duruzolása felerősödött. A fülke érezhetően lassult, majd döccenő nélkül megállt. A csendben felhúzódó ajtó mögött szögletes formájú, modern terem fogadta őket. A padlót és a falakat a hegy halványvörös kövéből készített csiszolt lapok borították. Deris ámulva figyelte a méretes helyiségbe futó folyosókon eltűnő, vagy onnan felbukkanó lila palástos templomszolgákat. Tekintet egy gyanakodva villant a szemközti fal mellett posztoló kék páncélos katonákra, de magában elismerte, a Kálnor világhitközpontjának védelmét nem bízhatják csupán egy rejtek ajtóra. Ahogy Felle is mondta, Idárnak akadtak még ellenségei. Engedelmesen vallagott a fényhordozó után. Mélyen a hegygyomrában járhattak, mert az alagutak oldalfalai néhol nyers, csupán a természet által koptatott kősziklákból álltak. Deris csak egy-egy futó pillantást tudott vetni a néhol nyitva maradt ajtók mögötti helyiségekbe, és az a benyomása támad, hogy egy hatalmas adatbankban jár. Legalábbis a szobákban kékes fényben fürdő kristályoszlopok láttán csak erre tudott gondolni. Két szürkeruhás technikus sietettel mellettük az ellenkező irányba. Akkor a szerszámos doboz levegett utánuk, hogy akár egy siyen is kényelmesen elfért volna benne. A bérgyilkos elkapott pár szót a műszakiak beszélgetéséből, és halványan elmosolyodott, mert sejtése beigazolódott. A hatós és a kilences kristályt kiürítettem, de a négyesben találtam fragmentált adatot. Édárra, még ez is, sóhajtott fel a másik technikus. Nem volt elég a múlt heti karban tartás. Megkerülhetjük az információs buszt, de nem vagyok benne biztos, hogy a kiegyenlítők mennyire bírják majd a terhelést. Rendben, ezt majd meglátjuk, de most lássuk, mi van a Tripiliton szinten. Engem sokkal jobban idegesít. Az információs szakemberek befordultak a sarkon, hangjuk elenyészett. Egy helyen a folyosó teljesen el is tűnt, széles gyaloghídban folytatódott. A híd alatti félhomályban föld alatti folyó zúgott tova, enyhe lepve meg az arra járót. Iddár tisztító vize, igyekezett felle a vízes és robaját túlkiabálni. A folyam túloldalán jóval csendesebb folyosó várta őket, Errefelé már csak elvétve bukkantak fel Sienhák, és azok is leginkább a tanítók fehér köntösét viselték. Deris meglepődve torpant meg egy barról felbukkanó üvegfal előtt. A túloldalon lejtősen kialakított padsorokban gyerekek üldögéltek, és kettesével, hármasával a fejüket összedugva holografikus kivetítőket tanulmányoztak. A helyiség legmélyebb pontján kialakított területen fehér ruhás Sienhá magyarázott a tanítványoknak. Iddar iskolája kiválasztottak számára. Gondolta a bérgyilkos. Egy pillanatra elfogta az irigység. Neki nem adatott meg ez a kegy. Nagyon fiatalon csatlakozott a Kál védelmi csapataihoz, és bár a Sienha nem rendelkezett, sem számottevő katonasággal, sem hatalmas flottával, a kiképzés kegyetlen volt. Sokan hagyták, páran nem élték túl. Ismét eszébe jutottak fel le szavai, nem minden magból lesz virág, még amelyik szárba szökken, az sem biztos, hogy elég erős lesz, hogy túlélje a korai fagyokat, vagy az erős szelet. Mint töröd a fejed? Torpant meg a fényhozó is. Szeretném, ha a fiam itt tanulhatna. Vallotta be Deris. Majd, ha egyszer lesz fiam. Itt dár segítségével minden lehetséges. Mosolygott a pap, majd elkomolyodott és gyengéden megérintette Deris könyökét. Gyere, ne várassuk meg, Haent. Ismét egy lift következett, ám ezzel alig pár szintet utaztak. A felvonó meglepően díszes előtérbe vitte az utasait. Deris a falakat képező Jill kristályból készült mozaikok láttán elismeréssel adózott a készítőinek. Az sárga ásvány, mint folyton változó tűzörvény verte vissza a rejtett vöröses világítást. A fényhozó megállt, és az egyik jókora ősi világot idéző mintákkal borított fajtó felé intett. Én nem megyek tovább. Sok sikert, Deris! A bérgyilkos idegesen lépte át a küszöböt. Haen kamrája meglepően aprónak tűnt. Az előcsarnok pompája után a puritán egyszerűséggel berendezett szoba látványa szinte melbevágta a sién hát. A tizenkettő egytucat kék szőnyeg, a ránézésre is olcsó asztal és fotelek meglepetésként érték Deriszt. Haen maga is hétköznapi, dísztelen munkaruhába bújva várt rá. Üdvözöllek, Deriszt! kelt fel az idős főpapa terminálja mögül. Hófehér, hosszú sörénye, sokkal ritkásabbnak tűnt, mint a közkézen forgó holoképeken. Ha en ritkán, csak nyomós okkal lépett a nyilvánosság elé. A bérgyilkos tekintete a főpap ezernyi ráncba futó arcára tévedt, és rádöbbent, hogy a Sienha férfi sokkal idősebb lehet, mint azt ő a képek, vagy akár az előző napi hívás alapján gondolta. Nem ezt vártad, igaz? koncogott fel az idős főpap. Nem értem, miről beszélsz, habozott Deris. Ha en legyintett, felnevetett. Nem kell udvariaskodnod. Igen, öreg vagyok, és amint látod, nem kedvelem a fényűzést. Lám, már is két olyan dolgot megtudtál rólam, amit nem szoktam nagy dobra verni. Látom, csodálkozol. Deris zavartan elvigyorodott. Igen, különösen a korodon. De nem állt szándékomban szóvá tenni. A főpap ismét csak legyintett, majd a fotelek felé intett. Üljünk le! Gondolom, csodálkozol, hogy ide kérettelek. Letelepettek, majd pár másodpercnyi szünet után haen folytatta. Nos, kérdezz, mi ez a hely, Háén? Mondjuk úgy, hogy ide fut be minden információ a kálnorról és az összes általunk ismert világból. A papjaink, a szakembereink segítségével feldolgozzák, elemzik az adatokat, majd minden eredmény tárolásra kerül. A bérgyilkos elhúzta a száját. Sejtettem, de ez nem a kormány dolga lenne. Igen és nem. A politikai vezetők a kereskedelemmel, a diplomáciával és a gazdasággal foglalkoznak. Mi Iddár szempontjai alapján elemezzük a begyűjtött információt. Deriz bizonytalanul bólintott. Igyekezett magyarázatot találni erre az igencsak ködös válaszra, de valahogy nem akart összeállni a fejében a kép. Miért foglalkozna Iddár is a papjai az idegenekkel azon túl, hogy hirtelen gyúlt fel a megértés fénye a fejében? Védelem a hitetlenek ellen? Igen, az is... De nem csupán a defenzív stratégiát dolgozzuk ki, lam urban Kicsit többről van szó, de nem ezért hívattalak. El kell mondanom pár dolgot, amit nem árt, ha tudsz. Közel tíz éve szokatlan az eddigieknél sokkal egyértelműbb utasítás érkezett iddartól. Azt akarta, hogy minél többet tudjunk meg a csillagok között élő értelmes lényekről. A terve végrehajtásában két fő irányt határozott meg. Az első, hogy óvatosan kezdjük elterjeszteni az ő hitét más bolygókon is. Hogyan? Hökkent meg Deris. Mi nem igazán utazunk más rendszerekbe. Nem is kedveljük az idegeneket. Ejnye, Használd a fejed! Ugyan kik azok a az ilyen hák, akik nem élnek közöttünk? A száműzöttek. Vágta rá Deris, majd hirtelen könnyű szédülés fogta el. Azt akarod mondani, hogy a hitehagyott fajtásaink idár misszionáriusai? Ki mondta, hogy ők már nem hódolnak iddárnak? Somolygott a főpap. Deris gondolatai, mint duzzasztógát fogságából szabadult zavaros folyó, úgy zúdoltak rá az elmélyére. Hitetlen kedve bámult Heinre, és eltartott egy darabig, amíg szóhoz jutott a megdöbbenéstől. Nem értem. Ha továbbra is hisznek, nem lett volna szabad őket száműzni. A száműzetés csupán álca. Semmi több, mint hivatalos indok, hogy iddár akaratát teljesítsük, komorodott el a főpap arca. Biztosíthatlak, hogy minden testvérünk önként vállalkozott a feladatra, már számos idegen bolygón jelen vagyunk, és terjesztjük az igét. Hol könnyebben, hol nehezebben boldogulnak a hittérítőink, viszont akad egy bolygó, ahol mindeddig semmiféle sikert nem könyvelhettünk el. Olyannyira, hogy az odaküldött ügynökeink nyomtalanul eltűntek. A föld, a deriz gondolkodás nélkül, Jók a megérzéseid, bólintott Hayen. Iddár kiváló összönökkel áldott meg téged, ezért is választottalak a feladatra, hogy megfigyeld a holnap érkező emberpárt. Ám ez még nem minden. Gyere velem. Az idős Sienha nehézkesen feltápászkodott a fotelből, majd a parányi szoba hátsó falához lépett. A sima jeltelen fal lassan félrecsúszott előttük. A bérgyilkos álla leesett a látványtól. Köralakú, nyers sziklába vésett jókora teremtárult a szeme elé. Középen, fémes csillogású, tartó karokon hatalmas, izzó gömb pihent. A test szilárnak tűnő, átlátszó felszíne mögött, mintha láva kavargott volna, aminek vöröses, narancszínű fénye beragyogta a helyiséget. A padlót fémlemezek borították, és a falak mentén egymástól szabályos távolságban tizenkét szokatlan ülés helyezkedett el. Az ülő alkalmatosságok kísértetiesen emlékeztették Deriszt a titkos védelmi szervezetek által használt vallatószékekre. A tucatnyi ülésből mindössze három maradt szabadon. Kilencben leszíjazott testeket látott, amik időnként megmegrándultak, felhörrentek. A döbbent bérgyilkos öt férfit és négy nőt számolt össze óvatosan odalépett a legközelebb ülő alakhoz. Az enyhén őszülő, szakállas ember szeme nyitva volt ugyan, de tisztán látszott, csak a teste van jelen, a lelke, elméje valahol nagyon messze járhat a valós világtól. Mit keresnek itt ezek az emberek? pislogott rá Deris a főpapra. Fiatal vagy, és türelmetlen. Csoválta meg a fejét hány. Ezek az emberek itt, mutatott körbe, sok Aztukkal veszélyesebbek, mint az egyszerű, ostoba látogatók, akik tiszteletlenül beszélnek Idárról. Habár még nem tudjuk biztosra, de úgy hisszük, ezek az emberek nem teljesen azok, mint aminek látszanak. Idár még nem adott választ, nem tudom pontosan megmondani valójában, micsodák. A testük ugyan emberi, de nem lélegeznek, nem dobog a szívük. Ha Idár ellenségei, úgy pusztulniuk kell. Tört ki a harag derizből. Jól mondod, de hogyan ölhetünk meg valamit, ami valójában nem is él? Riposztozott az öreg Sienha. Bocsáss meg, de ezt nem értem. Haen türelmetlenül szusszantott. A testüket valami olyan erő tartotta mozgásban, amit nem ismerünk. Azért is vannak jelenleg itt fogságában, majd ő megtudja, kik ezek a teremtmények. Még mielőtt kérded, a feladatod is ezzel kapcsolatos. Bár a földi testvéreink nem felelnek a hívásainkra, de némi információra sikerült szertennünk. Feltételezéseink szerint a holnap érkező férfi James Fogg egyike ezeknek a különös lényeknek. A nőről ellenben szinte semmit sem tudunk, de úgy hisszük, ő is hasonló lehet. Hogyan kerültek ide ezek az emberek? kérdezte a bérgyékos, miközben tekintete egyik leszíjazott alakról a másikra ugrott. Ketten közvetlenül a földről jöttek. A többieket más világokból irányították ide az ügynökeink. Deris elbizonytalanodott. Elfogta a kétség, hogy vajon képes lesz-e megfelelni ekkora kihívásnak. Az eddigi feladatai, miszerint büntesse meg az iddar ellen akár ostobaságból, akár szándékos rossz indulatból túl hevesen ágáló idegeneket, eltörpülni látszott a legfrissebb megbizatás mellett. en, én tudom, miként kell elhallgattatni a békétlenkedőket, de ha igaz, amit mondtál, nem hiszem, hogy sok hasznát veszed majd a képességeimnek. Talán valamelyik papod. Nem? csattant fel az öreg Sienha. Idár kifejezetten téged kért a feladatra, ne kételkedj benne. A bérgyilkos gyomra idegesen összeszorult, tétován bólintott. Eszemben sincs ellenszegülni az akaratának csupán, mi lesz pontosan a feladatom. Erősítsd meg a hitedet, különben nem vesszük hasznodat, szegezte Hain komor tekintetét a fiatal társára. Holnap reggel elmész az űrkikötőbe, megkeresed azt az emberpárt. Hivatalosan kinevezett idegenvezetőként mutatkozol be nekik, elviszed őket az összes olyan helyre, ahol a turisták megfordulnak, Teljesíted a kéréseiket, és közben figyelsz. Napi jelentést kérek, és ne feledd, csak nekem tartozol számadással. Sem a védelmi erők, sem a kormányhivatalok, de még a papság sem vonhat téged kérdőre. Nem tudhatnak meg semmit sem rólad, sem a feladatodról, de főleg nem arról a két idegenről. Megértettél? Igen, Hán. Hozzam őket ide? Bököd Deris az üresen álló székek felé. Egyelőre nem szükséges. A jelentéseid alapján döntök majd, hogy mi legyen a sorsuk. Ahogy kívánod, hajtott fejed Deris, majd kíváncsian a láng gömbre sandított. Megkérdezhetem, hogy mi ez a szerkezet? Kissé bonyolult lenne elmagyaráznom, szóval elég egy meg annyival, hogy iddar egyik fizikai formája. Ő lenne egy dar, remegett meg a fiatal sienha hangja. Igen és nem. Mint mondtam, a válasz messze meghaladja azt a tudás szintet, amit képes lennél értelmezni és befogadni. Nos, azt hiszem, ennyivel le is zárhatjuk a megbeszélésünket. Kifelé mened, fellétől megkapod az új személyazonosságodat, a megfelelő biztonsági kártyát. Hazafelé szerez magadnak másik ruhát, elvégre mostantól idegen vezető vagy, nem hordhatod itt jelét az öltözeteden. Már fordultak volna ki a teremből, amikor az egyik lekötözött férfi velőt rázó üvöltése vágta ketté a láva gömb halkan rotyogó, bugyborékoló hangját. Deris sörénye felmerett, harcra készen perdült a magához térő ember felé. A férfi borostás, kemény meccésű arcán gyűlölet és égtelen harag keveredett. A két Sienha ilyetten látta, mint az emberi íris helyét, az éjszakánál is feketébb örvénylés veszi át. A tiritarka ingbe öltözött férfi a fogvatartói felé fordította a fejét. Szája szóra nyílt, hangja fenyegetően mély morgásként hullámzott a sziklafalak között. Ezért kegyetlenül megfizettek. Lucifer a pokol kutyáival fogja felzabáltatni a beleiteket. Ki vagy te, mi vagy te? Tért magához az ijetségből Deris. Egy senki! Hírmondó sem marad belőletek, ha majd az én uram rátok szabadítja az igazi harcosait. A bérgyilkos még kérdezett volna, ám a férfi teste megfeszült, majd hogy nem kitépte magát az üléshez rögzítő békjog szorításából, majd fájdalmas kiáltással visszahullott a kómaszerű állapotba. Hájn megragadta a dermetten ácsorgó társa karját, és sietve kitaszigálta ifjú fajtását a teremből. Hiába csukódott be mögöttük az ajtó, a bérgyilkos még mindig az események hatása alatt állt. Miféle teremtmény az, amelyik még ha csak pillanatokra is, de képes kiszabadítani magát fogságából? Arra riadt, hogy a főpap a nevén szólítja. Derris! figyelsz? Igen, hogyne, csak eltűntem? felelte zavartan a bérgyilkos. Min? kérdezte Kurtán szúrós tekintettel a főpap. Semmi, nem érdekes. Deris abban a percben határozottan örült, hogy az idős társa nem látta fejébe. Összezavarodott gondolatai háborgó óceánként örvénylettek a fejében. Mint a lassan elvonuló vihar esőfüggönye mögül formát öltő szírtek, úgy bontakozott ki benne a megérzés, a fogvatartott emberek az ősi világ mítikus démonjai, a Lunék közé tartozhattak. Lázasan törte a fejét, próbálta felidézni magában mindazt a keveset, ami tudott róluk. Hájn egy darabig szótanul méricskélte a fiatal Sien Hát, majd bólintott. Rendben, hiszek neked. Lenne még valami, amit tarts szem előtt a feladatod során? Idár nevében szólok, az ő akaratát közvetítem feléd. Bármilyen módszer engedélyezett a számodra, hogy minél többet megtudja gondjaidra bízott emberekről. Hangsúlyozom, bármilyen módszer, kivéve egyet. Nem ölheted meg őket, sőt, amíg más parancsot nem kapsz, vigyáz rájuk, óvd meg őket minden bajtól! Elég világosan beszéltem? Igen, hein, úgy lesz, hogy kívánod. Iddar akaratát teljesíted, nem az enyémet. Most menj, készülj fel, küld be fellét, szólt szigorúan az öreg főpap. Deris kitámolygott az előtérbe. A zöld köpenyes fényhozó kifejezéstelen arcol pillantott a bérgyilkosra: Minden rendben. Igen, tért kicsit magához Deris. Haen szólni kíván veled. Várj meg itt! Intett felle, azzal belépett a főpap szobájába. Haen eltűnődve pillantott a helyettesére. Nem tudom, mennyire bízhatunk benne. Az egyik luna felébredt, és úgy tűnt, deris sokkolta a találkozás. Visszahívjuk? Keressünk mást? Nem tehetjük. Idár valóban őt akarja a feladatra. Viszont nem ártana, ha valaki szemmel tartaná Deriszt. Félek, hogy az idegen lune hazugságai megzavarják a fejét. Talán valamelyik alvó ügynökünket kellene megbíznunk. Fellekeskeny ajka hideg mosolyra húzódott. Azt hiszem, már tudom is, ki lesz a legmegfelelőbb a feladatra. Mire Deriszt visszatért a siklójához, Lam-án úr parkolóját üresen találta. A böhöm turista szállító már messze járhatott. A ragyogó napsütés ellenére hideg szél borzolt bele a bérgyilkos, dús, hosszú sörényébe. Deriz bemászott a vezető ülésbe, indított, majd a számítógépre bízva a vezetést, a fellétől kapott kristályra pillantott. A kékes fényű adattároló a pap szerint titkos felvételeket tartalmazott. A bérgyilkos zsebében már ott lapult az új, hamis személyi lapkája. A csuklója még egy sárga fizetőkarperetszel gazdagodott. Csupán hozzá kell érintenie a fizetőhelyek leolvasóihoz, és a számára megnyitott végtelen kerettel rendelkező számla már is a rendelkezésére áll majd. A fiatal ha aggodalmai egy seppet sem csökkentek, éppen ellenkezőleg. Már előre félt, mit talál majd a kristályon. Azonban, ami a legrosszabb volt, hogy idder három törvénye már nem is tűnt számára annyira egyértelműnek, mint akár csak aznap reggel. Tudta, hogy mindazt, amit Haen tesz, a fajuk és Iddar védelmében teszi, de valahol a lelkeméjén feltámad benne a kétei. Dühösen felmordult. Nem hiszem el. Egyetlen egyszer találkoztam Lunéval, és már is meginog a hitem. Mi lesz velem, amikor holnaptól órákat kell két ébren lévő démonnal töltenem? Gondolta magára bosszúsan. Az időközben életre kelő kommunikátora felcsilingelt. Deris halványan elmosolyodott, a karperecen körbefutó üzenet láttán, Diáta kereste. Igyekezett elhesegetni Borús gondolatait, majd nagy sóhajjal visszahívta a Sien-Ha lányt. Deris, már aggódtam érted, szuszantott megkönnyebbülten Diáta. Órák óta vártam a hívásod. Ne haragudj, de mondtam, hogy hn volt megbeszélésem. Igen, és pont ezért voltam ideges. Nem akárkit kért magához a főpap. Hogy ment, mi volt? Nem igazán beszélhetek róla, kissé bizalmas a dolog. Próbáld Deriz kényszeredett Fintorral kitérni a válasz elől. Jaj, ne tedd ezt velem! Ugyanmiféle titkos dolog lehet, amiért egy energia szakembert kéretnek, Lam An Urba. Talán valami ősi erőművet találtak a hegygyomrában? A bérgyilkosnak a torkának adta szó egy pillanatra. A lány nem is tudta, hogy bizonyos szempontból milyen közel járt az igazsághoz. Szó sincs semmi ilyesmiről. Csupán egy megbeszélésen kellett részt vennem egy tucat másik meghívottal, ahol a templom energia tervezett felújításáról esett szó. A lány oldalra billentette a fejét. Beletúrt vörös sörényébe. Nyol van, titkolóz csak, látom rajtad, nem akarod elmondani. Még a végén azt hiszem, hogy valami nőstény van a dologban. De átta, hogy feltételezhetsz ilyet? Rendben, nem foggatlak, de cserébe, amint hazaérsz, gyere át, már a végeztem a munkával. Deris gyors fintort eresztett meg, mert eszébe jutott az adatkristály. Sietek, de még van otthon egy kis dolgom. Ahá? Most már biztos, hogy összeszűrtet valakivel a levet a hátam mögött, vagy be? Keskenyedett el a lány vörös szeme. Nem vallomba, mert nincs mit, támad fel a harag derizben. Kaptam egy anyagot, amit még ma át kell néznem, mert sürgős véleményezésre vár. Ennyi, ne láss rémeket. Rendben, enyhült meg de Utána találkozunk? Amint végeztem, átmegyek. Ha van kedved, esetleg elmehetnénk a dalfürdőbe. Remek, vidámodott fel a lány. Siess, várlak. A kapcsolat megszakadt. De átta kilépett a vonalból. Deris megcsóválta a fejét, majd lemondóan sóhajtott. Semmi kedvesen volt a tömött fürdőbe menni, de mindenképpen szerette volna kibékíteni a morcos lányt. Már csak azért is, hogy ne kell csen feltűnést. E, majd keresünk egy magánszobát és kiválasztunk valami relaxációs frekvencia kombinációt. Nyugtatta meg magát. A hangfürdőket nem csak a sienha, de a turisták is előszeretettel látogatták. A név kicsit megtévesztő lehetett az avatatlan fül számára, de a helyek nagyon jól tudták, mire számítsanak a látványos, háromdimenziós fényreklámoktól ragyogó helyeken. Alapvetően a szónikus zuhany egy továbbfejlesztett változatával találkozott a látogató azzal a kivétellel, hogy a fürdőkben generált hangot nem csupán egyszeren eltávolították a külső szennyeződéseket, de a bőrön áthatolva közvetlenül stimulálták az idegrendszert. A legtöbb ilyen rekreációs intézmény rendelkezett nagyobb csoportoknak is helytadó kisebb fajta csarnokokkal, de privát szobákkal is. Az előbbiek esetében csupán általános élményekhez juthattak a vendégek, és ez alapján nevezték el a termeket is, úgy mint béke, eufória, kaland és hasonlók. Amennyiben igény volt rá, úgy sokkal intimebb hanghullámokat is képesek voltak generálni, így nem véletlen, hogy minden kalauz és idegenvezető óva intette az idegenlátogatókat, hogy belépjenek például az extázis terembe. A fürdők magánszobáiban azonban a frekvenciákat az igényeknek megfelelően lehetett beállítani, és a privát helyiségekért kegyetlenül borsos árat kellett kifizetni. De nem bánta. Úgy vélte megérdemel ennyit, és korán sem fog megártani, ha letisztult fejjel kezd neki a feladatának. Hazaérve bevetette magát a kedvenc hotelébe, majd a plafonból előkúszó lapos átlátszó képernyő megfelelő nyílásába illesztette az adatkristály. A készülék sárga felirattal jelezte, hogy leválasztotta az eszközt a kommunikációs hálózatról, majd újabb figyelmeztetés futott át a kivetítőn: a kristály tartalma lejátszás után véglegesen törlődik. Ejha! Ezek után már tényleg kíváncsi vagyok, mi a fene lehet ez, gondolta a bérgyilkos idegesen görcsbe ránduló gyomorral. A képernyő elsötétedett, majd egy lakás képe jelent meg rajta. A sötét szürke dísztelen falak és a furcsa formájú bútorok láttán gyanakvás kerítette hatalmába Deriszt. A hátteret képező apró, köralakú alakok láttán egyre erősebbé vált a meggyőződése, hogy a felvétel nem a kál-nóron készült. A Sien-Há soha nem alkalmazott az épületein ilyesfajta dizájnt. Fiatal kopaszra borotvált, sien huppant le a kamera elé. A testre simuló széles gallérú öltözet láttán a bérgyilkos már biztosra vette, egy idegen bolygó érkezett üzenetet lát. Az ismeretlen sienhá nyugodt, kellemesen mély hangon megszólalt. nem Ir jelentkezik a tenerusról? 119. beszámoló. Deris megállította a felvételt és megpróbált rákeresni a Tenerus nevű planétára. Halványan emlékezett rá, hogy mintha a Kattim faj főbolygója lenne, de korán sem volt benne biztos. Mivel a harcias, szigorú katonai rendszerben élő hüllők egy-két diplomáciai vizittől eltekintve soha nem látogattak el a Kalnorra, a bérgyilkos nem sokat tudott róluk. A képernyőn felvillanó üzenetre bosszúsan megrázta a sörényét. Hálózat? Inaktív? Persze! A kristály biztonsági protokollja letiltott minden külső kapcsolatot. Füstölgött magában egy sort, majd ismét elindította a lejátszást. A távoli világban élő ügynök folytatta a beszámolóját. Ma végre sikerült ismét beszélnem karhassal, és azt hiszem végre kezdi megérteni Iddar törvényeit. Legalábbis olyan kérdéseket tett fel, amik a beszélő szavait fémes csattanás, majd mindent elborító füst szakította félbe. A lakás légcserélői remekül működhettek, mert alig pár másodperccel később a kép kitisztult. Ismeretlen ember, nő lépett be a kamera látószögébe. Janam ír, rémülten perdült a betolakodó felé. Ki vagy te? Mit akarsz itt? Nincs pénzem. Nem kell a pénzed? Válaszolta a szőke, egyszerű nadrág viselő nő. Derris Ajkát önkéntelen kiáltás hagyta, amikor az ember egy kézzel megragadta a sienhát és a magasba emelte. Én inkább erről az iddáról beszélgetnék veled. Gyere el holnap a kettes dogba, a régi űrhajó javítóba, és... Próbált kiszabadulni a misszionárius a szorításból. A bérgyilkos ösztönösen hajolt közelebb a képernyőhöz, nem akart hinni a szemének. Fiatal fajtása veszettől kapálózott, a lába a levegőben kalimpált, ám az őt tartó kar meg sem rezzent a hánykolódásra. Elképzelhető, hogy az embernek tűnő támadó valójában android, vagy csak egy speciális, rejtett erőrendszerrel felszerelt személy volt, de Darris érezte, hogy korán sem erről lehet szó. A nő mosolyogva magasabbra emelte a Sienha ügynököt, majd villámgyors mozdulattal elhajította. Janám írt este a padlóra zuhant, nagy csattanással, csörömpöléssel maga alá temetve a szoba közepén álló szögletes üvegasszalt. Nem arra a maszlagra vagyok kíváncsi! Tudod, odahaza a földön év ezredeken át etették a papok ilyen dogmákkal a népet, hát ezt a részt inkább kihagynám, csóválta meg a fejét a nő. Fenyegetően közelebb lépett a rémülten hához. Sienhához. Janamír lapos, féltenyérnyi, ovális készüléket rántott elő a zsebéből, és az emberre irányította. A nő megtorpant, az arcán egy pillanatra ijegység futott át, majd gúnyosan felnevetett. Ha ez valamiféle fegyver, akkor igencsak gyatra lehet, barátom? A missionárius egyre elkeseredettebben nyomkodta a lapos készülék gombjait, de látszólag semmi sem történt. Deris sóbálványjá dermedve bámulta a jelenetet, és megmert volna rá esküdni, hogy az ember alakját, mint a rosszul behangolt vizuális kommunikációban, sötét árnyék burkolja be. Mi vagy te? Tántorodott hátra Janam ír. Ha nem beszélsz, akkor én leszek a legrosszabb rémálmod. Ha viszont beszélsz, akkor a könnyű és gyors halálod leszek. Válasz. A Sienha ügynök tekintete a kamera felé villant, mintha onnan várna segítséget. Az embernő is észrevette, mert ő is odafordította a fejét. Deris felhördült. Az asszony emberi szeme helyén pontosan olyan csillogó fekete gomolygást látott, mint a lamán úrban magához tért férfiében. A felvétel megszakadt, de a bérgyékos feldúltan zihálva meret még egy darabig a sötét kivetítőn villogó felilatra. Adattörölve, Deris lassan hátra hanyatlott az ülésben. Ekkor érezte meg, hogy ujjai még mindig görcsösen markolják az ülés karfáját. Kezdődő pániktól fűtött gondolat cikázott át az elméjén, és én holnap két ilyen ismeretlen embernek álcázott terentménnyel találkozom, akiket még megölni sem lehet. Iddár ne hagyj el!